Dins meu tinc dues forces en ple combat, dos llocs feroxes que es disputen una tensa i aferrissada lluita. L'un representa la solidaritat, l'honestedat, la sinceritat, la fraternitat, la justícia, la resiliència, el cooperativisme. L'altre, el personalisme, la impaciència, la gelosia... La desconfiança, l'enaltiment, l'escarni... Quina de les dues guanyarà? Mm. Sense immutar al més mínim el propi rostre sabent la resposta. És molt senzill, guanyarà el que jo alimenti. Aquest és un conte, cherokee dels nadius nord-americans, en una versió poema de Lluís Riera. Molt bona tarda, Carla. Molt bona tarda, Òscar. Bona tarda. Bona tarda. Doncs moltes gràcies per acceptar la proposta de l'Eco de la Vall, per fer aquesta xerrada i explicar-nos com funciona el vostre projecte, la vostra cooperativa, i ens trobem a Núria Social, potser és el primer que hauríem de dir, ens trobem aquí al centre d'Olot, a Núria Social. Qui dels dos en vol comentar què és aquest centre, per qui no ho conegui encara? El Núria Social és un, un atreu que hi ha al centre d'Olot, que està cogestionat per a diverses entitats, i Resilience n'és una. Llavors, aquest fa cinc anys que existeix, i un dels seus, el seu propòsit principal és el, la generació de diàleg intercultural a, a la garrotxa. O sigui, quan el fet de que estigui situat on està situat, que és un espai que n hi ha molta més que la cultural, eh, la intenció de posar-nos aquí va ser precisament per això per intentar generar molt més diàleg intercultural en un lloc que, que ve que veiem que hi havia uns un certs graus de parheid no? o sigui, que realment hi ha una, una separació entre diferents... Vull dir que de, de la plaça major cap amunt hi ha un, un, un, un comportament social i de la plaça major cap avall n'hi doncs ha una altra diferent. Llavors intentar venir aquí precisament per generar uh, un espai més intercultural. Ostres, ara m'ha sorprès, eh? perquè, clar, jo visc a les Planes d'Ustoles i conec molt poqueta a Olot, però això sonat com els de dalt de la Diagonal i els de baix de la Diagonal, que es deia Barcelona, no? Com els més pijos a dalt i a baix doncs, la, la gent més de classes populars. Et referies això una mica? Ah. Que potser... Ja en, o, o què et referies amb lo de la l'apartheid i a a, els damunt i els de baix? Bueno, o sigui, no, no estic re, diguin res que no passi a qualsevol altra comarca, o sigui, el mateix que passa en Repollès, a Osona, i a Apartheid. Hi ja, per hate social, o sigui, hi ha uns espais on, on es, per, per temes de gentrificació o per temes de, de preus a les vivendes o per, per temes dels preus de, dels comerços eh, està habitat per, per persones blanques catalanes de, de tota la vida I, i després tenim una altra part dintre dels nostres pobles eh, i ciutats que, que amb una idiosincràcia diferent on, on s'acumulen o es gratifiquen amb no? um, les altres, la, la, les cultures immigrants no? les, i, la, i les racialitzades. Ah. Doncs això és bastant comú i aquí Olot es dona precisament, a, curiosament, no? A, no? com a la plaça major, de la plaça major cap amunt, hi ha, la, hi ha una majoria blanca, molt clara, i de la plaça major cap avall hi ha una, una majoria eh, intercultural de, de diferents llocs del món majoritàriament de del, del sur global. D'acord. Això precisament és el que ens va comentar la Teresa Mata la setmana passada, quan vam estar al refugi i al a la vall del Bac, parlant eh, de la seva vida, perquè va ser una entrevista bastant personal, tot i que vam xerrar sobre les àvies remalleres que hi ha en forma part, i, i del festival del Bac, que precisament amb ella deia que el, la van deixar de considerar com a neu rural eh, a partir del moment que van venir els subsaharians, no? Van començar a venir gent doncs, de de, de l'Àfrica, i llavors ja eren ells els, els, els nouvinguts i, i llavors els neus ja quedaven doncs, una mica més integrats. No? I com vam explicar, doncs és un procés constant, de constants moviments migratoris, nosaltres també com a catalans espanyols doncs hem anat i vingut a, en diferents etapes. No, no, no repetirem a, a allò que ja vam comentar de les colònies, la revolució industrial i, i tot això, Anem una mica a la vostra associació, Carla. Resilience Earth es defineix com cooperativa de gestió del canvi que aposta per la resiliència comunitària, l'economia social i solidària, per la transformació social, ecològica i econòmica. Digue'm què vol dir resi ser resilient, resiliència, per qui no ho sàpiga. Sí, bueno, la, la resiliència potser és... És una habilitat, una habilitat no? que tenim tots, tots els éssers vius no? del planeta de com ens enfrontem i ens adaptem al canvi i a les situacions adverses. No? A nosaltres, des de Resilience, ens agrada parlar de la resiliència comunitària, no? perquè està clar que hi ha una resiliència més individual, més personal, no que pots anar aprenent no? al llarg de la vida, si aprens de les situacions adverses, però ens agrada parlar d'aquesta visió més comunitària, més col·lectiva. Què passa si som conscients que ens podem donar resposta a aquests canvis, a aquestes crisis ecològiques, socials, ambientals que hi ha ara mateix d'una forma col·lectiva pensant amb la comunitat, deixant-nos de posar nosaltres com a persones com a individus al centre i posant més al centre la comunitat, no? I la diversitat que hi ha dintre la comunitat, entenent diversitat en tots els seus sentits més àmplics, no? Tant la intercultural com deien ara, però també moltes altres diversitats presents en el nostre entorn més proper. I com fer d'aquestes diversitats un potencial per a aquest canvi. Una mica és el, aquest contacte, que que he llegit al principi, no? que ens parlava d'aquest personalisme, aquesta impaciència, versus doncs, la resiliència, el cooperativisme, sí. la justícia... I potser també és important no? com totes les persones i totes les comunitats tenim les dues parts a dintre, i això no ens ho podem oblidar, perquè si en rebutgem-ho no, ens sorprendrà quan menys ens l'esperem. No? Potser seria una altra manera de veure donant lloc a les dues parts i veure que que d'aquesta altra part, no? que potser no ens agrada tant parlar, no ens agrada tant reconèixer, també hi és. No? I que, tornant al tema que sortia a no? l'inici, doncs que potser hi ha una petita part de nosaltres que encara és racisme en algun lloc dels nostres cossos i que moltes vegades ens fa por reconèixer-ho. I fins que potser no fem aquest punt, ens costarà generar diàlegs des de realment un lloc de confiança i confortable aprendre realment l'un de l'altre. L'altre aspecte important també és el, el cooperativisme, que sou una cooperativa, però ara hi entrarem. Deixa'm, Òscar, que et pregunti abans respecte a la transformació social, no? Perquè acabeu aquesta definició de Resil·lencers com que sou una organització per a la transformació social. Com, com entens la transformació social, tu? Perquè sovint el canvi doncs, implica conflicte i des de segons quines institucions o, o quines organitzacions o entitats es defutxa el conflicte, no? I com, com deia a un màdiado internacional, el conflicte és motor de canvi, no? Sí, sí, clar, el, el, el conflicte és inherent a la vida. Si o sigui, el, aprendre... Eh, tothom ha sentit a parlar d'aquest canvi de paradigma que estem vivint, no? Fins fa poques es deia que estàvem en una època de canvis. Ara, avui en dia, ja s'està començant a dir que estem en un, en un canvi d'època. O sigui, el, el canvi és tan gran que comença a definir un, un nou paradigma. Clar, aquest paradigma inclou el fet de que puguem conflictuar de manera creativa. O si sigui, evitar el canvi és resistència davant d'aquests processos que més si confrontem amb cares no? aquests, aquests processos de canvi i conflictuem de manera creativa ens, ens dona un valor afegit molt alt eh, a totes les parts llavors quan parlem de transformació no estem parlant de, de transformació des en la idea de confrontació de, de, del poder o de l'establishment sinó el fet d'una de, de, de descentralització on no, el, el poder és infinit no hi ha un, un poder un, un màxim de poder i, i, i per tant si algú repartir el que has de fer és, és tallar-lo a trossos i repartir-lo el poder és infinit, no hi, ha, no, hi ha, no hi ha un màxim per tant quan descentralitzes no és que hi hagi algú que perd poder l'única pèrdua de poder és relativa és en funció, és comparativa es, perden, es perd poder en relació a que comparativament en què el rest de, de les entitats o grups o educació de persones eh, tenien proporcionalment menys poder, però quan hi ha un procés d'empoderament territorial, tothom guanya poder, inclús les persones que actualment en tenen. No hi ha, no hi ha... Llavors aquest procés de transformació és un procés de transformació que va cap aquí, cap a, cap a la generació de descentralització, coordinació, eh, diàleg i, i, i sobretot de sentiment de pertinencia i identitat al territori. Perquè si nosaltres no cuidem els nostres territoris, no ho farà ningú. Recordo que estem parlant amb Óscar Gusinyer, que és assessor, investigador i facilitador especialitzat en desenvolupament regeneratiu. Aquí ara també li preguntarem per, per aquest significat que vol dir desenvolupament regeneratiu i també especialitzat en resiliència territorial, com ara ens comentava comunitària i, i recerca participativa. També parlarem d'aquesta de dinàmica del fem Garrotxa per, perquè la gent del territori precisament participi de la presa de decisions o, o de la, la definició del que es vol ser i, i, i com, com ser-ho. No? I la Carla, la Carla Güell, també és facilitadora i investigadora especialitzada en disseny i elaboració de projectes, dinamització comunitària, recerca participativa i facilitació de grups. Ara parlarem d'alguns exemples perquè acabem de veure doncs, la feina que fan, però com que té molt aquesta primera definició del que sou i, i del que esteu fent, encara podem incidir una mica més. No? I, per exemple, doncs, sou una cooperativa sense afany de lucre, sense ànim de lucre. Això ja, ja implica un, un posicionament, no? un, un punt de partida i uns valors que, que us defineixen. Sí, nosaltres ho diem sempre no? um, ens agafem estar resilients com una part més de la nostra vida no? nosaltres som resilients i resilients som nosaltres és, és una expressió màxima de nosaltres mateixes i com deia l'Oscar també fer-ho en, en forma cooperativa i en xarxa no? i moltes vegades ho dèiem sobretot a l'inici on no arribem nosaltres arriba la nostra xarxa no? tant una cooperativa com amb altres cooperatives o entitats o administracions amb les quals cooperem per anar generant com més aquest canvi no? mm. Pot ser que est estiguem visquent Eh, unes forces, uns, uns poders i contrapoders, ara mateix que les multinacionals, el corporativisme s'estigui reagrupant d'alguna manera per viure aquests 10 anys decisius que ens recordava el director de Nacions Unides. Debut a l'emergència climàtica, sense la més lluny aquí, per exemple, tenim que pràcticament dos bancs controlant el que és l'economia del capitalisme aquí a Espanya, el Banc Santander i el BBVA i la Caixa, potser també, amb aquesta absorció en bànquia. Per tant, veiem que les multinacionals cada vegada tenen més poder i també voldran fer aquesta transició d'energies renovables, etc. I per una altra banda, doncs, hi ha tots aquests moviments, cada vegada més, més amplis, de, des de baix, i per tant aquesta lluita de, o aquesta transformació social de què parlem, que també és ecològica o econòmica des de dalt, té un contrapès eh, des de baix. És una anàlisi correcta, aquest? Ens trobem aquí, d'alguna manera? Um, o sigui, nosaltres treballem... El nostre enfoque és molt des de lo local i lo, lo rural cap a les comunitats rurals i els territoris rurals. Llavors, no, no, no tenim una, una anàlisi molt desenvolupat en el nivell global, el que nosaltres veiem des de la nostra perspectiva local no? i sense pretendre que això es pugui projectar a nivell global és um, que sí o sí sigui, la dinàmica que tu estaves comandant sí que ens ressona, evidentment no? Vull dir, a més, a més cada, cada crisi és el que fa és que cada que hi hagi més petita i mitjana empresa que desaparegui amb prou de, de més multinacionals i aquestes multinacionals cada vegada no? s'estan engrandint més però aquesta és una dinàmica, després n'hi ha una altra que també és molt interessant i, i que per, mi, bueno, per nosaltres està emergint molta força i que és que l'economia comunitària cada vegada té més força. O sigui, cada vegada hi ha una crisi apareixen més cooperatives i les cooperatives s'enxarxen més i creen estructures de segon grau. I, i comencen a crear ecosistemes cooperatius i pols cooperatius fa, què fa 4 o 5 anys però el tema de cooperatives ja quasi no existia, actualment ja, tenim, ja estem parlant d'estructures amb, amb certa complexitat això. ecosistemes cooperatius, pols cooperatius estructures de segon grau estàs començant a, a parlar d'alguna que comença a tenir una força ja no són petites cooperatives en lloc, sinó que, que, que realment són una alternativa i molt molt viable, aquí la Garrotxa per exemple la, la, la, la, la xarxa d'economia social i solidària uh, ara hi ha ja compte uh, al voltant de 450-500 persones si, ho en, si entenguessis aquesta xarxa com una empresa, seria la segona empresa més important de la Garrotxa, després de la Noel per la mm. qual, residual segur que no és mm. Vull dir, estem parlant de que que, que hi han dos processos un, de, de que les i aquests processos, pues, a la llarga, jo crec que és Bueno, que, que, que s'anirà veient o sigui, què vols, treballar en una multinacional perquè en, en, en un cantó cada vegada tindràs més estructures multinacionals on una cosa molt despersonalitzada o participar d'una economia local, territorial on les persones es tracten com a tal i, i s'interrelacionen entre elles amb altres propostes locals. Potser en aquest punt hi afegiria també una un altra perspectiva de, de, la mateixa, de la mateixa pota, no? que és potser també aquesta... Sentiment de, de les mateixes persones de dir nosaltres també tenim aquest poder no, no sé si dir-ne apoderament si dir-ne persones no? que, que ens activem que ens despertem no? i que diem, nosaltres també som motores d'aquest canvi no? i llavors això també va acompanyat en pràctiques de l'economia comunitària com està dient l'Òscar però també estem trobant una, una obertura de moltes de les administracions i també de la gent que si no hi ha l'obertura de les administracions és la mateixa gent que també s'activa i diu bé, nosaltres també volem estar en aquesta presa de decisions no? i aquests processos també estan passant molt a rural i són parts no, d'aquest teixit, d'aquest de, despertar que està passant, com deia-los, quan en cada crisi, no? que això també es va catalitzant. Mm -hmm. I, per exemple, hi ha molta... Vull dir que no, és, no és un tema de cooperativa o no cooperativa, o sigui, hi ha moltes ISAELs que, que estan dient que jo normalment estic sola, com a ISAELa, i en canvi sí entro en tot, en tot això aquí, però el que, el que està passant aquí en aquest món del cooperativisme m'interessa molt i, i, i prefereixo estar aquí perquè aquí la gent, en lloc d'estar competint i d'una manera molt individualitzada no, la gent està totalment enxerxada ajudant-se les unes a les altres en temes de reciprocitat llavors a mi m'interessa participar aquí hi ha algunes ECLs amb corda cooperativa que es mantenen com ECLs o, o inclús algunes altres que, que canvien de ECL cooperativa per, per poder entrar més aquí vull dir que no, no és... No estem parlant de dos móns separats, sinó estem parlant d'un procés emergent que, que inclou totes les propostes econòmiques que hi ha al territori. I és, és intentar anar a algo més complexa. O sigui, tu per què fas economia? ho fas per generar beneficis per tu i per la teva família, o, o fas per generar beneficis per tota la comunitat de la que vius. I llavors jo crec que és des d'aquí on eh, el que hem de parlar realment. Molt bé, llavors entenc que el, aquesta cimera del G7 que s'està fent aquests dies, em penso que a França o a Anglaterra, eh, no, no, no, no us afecten en el vostre dia a dia ni en els vostres projectes. Vull dir que no, no perdeu el temps amb, amb el que puguin dir els líders del G7, que són els, els líders dels set estats més rics, una riquesa entre cometes, evidentment, no? Sí, el que jo penso és que tampoc val, o sigui, no sé fins a quin punt, barallar-nos enfadar-nos per aquesta dinàmica global, no? que sabem tots els impactes que està tinguent a tot el planeta ens en és més produent o ens és més desproduent. No? Si ho perdo com tot el meu temps i la meva atenció enfadar-me, mira què estan fent els altres, estic restant temps del meu dia a dia en què tinc temps de crear d'enxerxar-me, de, de cocrear i de generar noves alternatives no? i nous diàlegs de la comunitat llavors veig el canvi que pot anar més per aquí Saps quan al principi quan llegies allò d'aquest mitat xeroqui Clar, és, és, és una mica en aquesta línia, no? Hem de, hem de triar cada moment on volem posar la, la nostra atenció. Si volem posar la nostra atenció en, en criticar a la gent de, de, de Davos o la gent del G7, o volem posar la nostra atenció i la, tota la nostra energia en, en crear un ecosistema local fort, resilient i, i amb ganes, no? Molt bé. I un dels exemples més clars és el, el pla estratègic de la Garrotxa 2020-2030, en aquesta dècada decisiva, tot i que també doncs, ho ha sigut l'anterior i ho serà la, la següent a partir de l'any 2030, en, a nivell de, de crisi ecològica, doncs sí, sí que serà molt determinant i coincideix doncs, amb, amb aquesta dècada aquest procés participatiu en el qual vosaltres des de Resilience Arts teniu molt a dir perquè heu participat molt en el disseny i en el diagnòstic previ i en un munt de coses <coughs> perdó amb un munt de coses que ara ens comentareu, si voleu, però abans d'anar a aquest pla estratègic i aquest procés anomenat Fem Garrotxa, que, que pretén doncs, que sigui participatiu i obert a tot el territori de la comarca, deixeu-me recordar, per qui, qui ens està escoltant, que acabi de, de situar eh, què és Resil·lents Erds. Vosaltres feu investigació i acció participativa, també feu formació en organitzacions, entitats i iniciatives de diferents tipus i també disseny, planificació i avaluació d'aquestes organitzacions de la societat civil però també d'institucions públiques com poden ser ajuntaments, municipis diversos eh, però també iniciatives sobretot ecològicament responsables no? que això també m'agradarà que després em, em comenteu què vol dir no sé si he ajudat a, a, a situar doncs, a, a la feina que feu i si voleu posar en, en aquest projecte de pla estratègic de la Garrotxa de manera molt resumida eh? perquè ja sé que és un procés ampli que ve inclús des de l'any 2019 amb aquest territori resilient però actualment el fem Garrotxo com per, per qui no estigui al cas com, com explicaríeu que és i fins i tot que encara és a temps de participar perquè això és un procés no? i com a tal durarà un temps com ho, com ho explicaríeu? L'Eco de rotxa, com bé dius, és un procés participatiu a nivell comarcal, no? que sí que va començar el 2019 i segurament abans. Nosaltres com a cooperativa el que fem més acompanyar aquest canvi que ja segurament estava passant. No? i facilitar que això sigui més possible llavors una mica l'objectiu que estem tirant endavant ara mateix és aquest, de com fer que tots els agents diversos de la comarca puguin tenir veu en aquest pla estratègic comarcal, no que acabi definint aquestes línies de futur de la nostra comarca llavors eh, sí que s'han estat fet no? com aquesta primera fase de diagnosi participatiu a través d'entrevistes, d'enquestes s'han fet un total de, de 16 taules participatives també virtuals, convidant agents molt diversos del territori, des de l'administració pública, el sector privat el sector cooperatiu i també la societat civil organitzada i no organitzada i el que es feia era obrir espais de diàleg i de debat sobre quins són els punts que havien d'incloure en aquest pla estratègic no? nosaltres partim sempre de que, de que la gent ja té les respostes a moltes solucions, el que passa que molt sovint s'ha d'obrir l'espai per generar aquest diàleg i, i llavors doncs, podem plasmar tot això en els plans estratègics no? que al cap i la fi hi en el futur i què és millor que un pla com que sigui d'un acord que es senti unes bases, no? A vegades diem, doncs, això potser són com els drets humans o com els objectius de desenvolupament sostenible, no? Com que es sentin unes bases per les quals podem treballar d'una forma més plegada, d'una forma més resilient en aquest nou futur que ve, no? No uh -huh. sé si, si vols complementar. -ho. Sí, um, sí, sí que... El, o sigui, és un, és un procés que està liderat per en Santa Reixana, el president del Consell Comarcal, i en Francesc Analies de, de SIGMA, que, que el que busquen és uh, pues això, generar un territori molt res, resilient a través d'un diàleg transsectorial i nosaltres el, el que portem és, és, és bueno, una experiència que tenem en tot aquest uh, àmbit de treball i, i, i en el que dèiem abans no? intentar uh, sobretot generar això generar espais d'estratègies de, de, de comuns o sí sigui que sí que sí, ser conscients que, independentment, si estàvem en una organització de base, una empresa privada o en una administració pública, els nostres interessos moltes vegades van per mateix. I, inclús si ens, si ens dona la sensació o, o, ens, o, o, o literalment eh, són objectius que semblen oposats, quan és molt difícil realment trobar objectius que siguin oposats. O sigui, la, la gran majoria de vegades són complementaris. O sigui, inclús un típic de les empreses volen progrés i els activistes volen conservacionisme de la, de, de la natura són dos conceptes que no són incompatibles. El que passa és que quan es s'agafen de manera fragmentada i totalment aïllada, eh, sí que sembla que el progrés sense una visió de... De, de generar un impacte positiu genera un impacte negatiu, això és evident perquè ho podem fer durant una llum de i ens està portant en un punt de col·lapse no? um, però també és veritat que el conservacionisme sense, sense una perspectiva concreta de, de, de, de productivitat que productivitat en un sentit molt àmpli um, doncs pot generar precarietat i això també en som molt conscients des de milers d'exemples llavors una de les, un dels temes principals és com podem aconseguir perquè tinguem, visquem en, una, en un territori on no hi hagi precarietat, on hi hagi justícia social i on, a més a més, s'estigui a conservar, s'estigui generant un impacte positiu tant al territori com a la comunitat. I és única I per això necessitem totes les visions i la voluntat, la voluntat de dialogar i, i sentir-nos comunitat. Podríeu fer l'esforç de, de resumir el, el que abans es deien actors i, i que ara no sé com, com, com ho anomeneu, els partíceps no?, de, de la societat, perquè també d'això m'ha dit que Resilience doncs, està bastant a l'avantguarda a l'avantguarda en aquests treballs de dinamització, de, -de disseny, d'açesoria <fori> i per tant potser termes que encara segueixen sent molt alternatius doncs, vosaltres ja els estiu superant, com vam poder comprovar el, el Mas la Sala. No? A, no, fa unes setmanes quan vam a parlar amb el... Amb, amb dos membres de la cooperativa d'habitatge a qui precisament doncs, heu assessorat d'alguna manera i amb qui heu treballat per enfortir o fer els pilars de la seva comunitat. No? I, I per tant, amb, jo no sé com, com definir els, els diferents actors, perquè n'hi han de molts tipus, empreses, societat civil, com deies, cooperatives, ESLs, els polítics, els empresaris... aquests aquests cercles que, que els teniu doncs, ben dissenyats i, i dibuixats als dossiers d'anàlisi, com els podem resumir per a algú que estigui escoltant ara i que no, que no es cregui massa aclaparat no? amb la quantitat d'actors que hi han Es pot sintetitzar això d'alguna manera? La gent que hi participa? I després veurem qui, qui pren les decisions, no? però com a mínim els, els partíceps... Um, o sigui, quan, quan el, el tema és precisament el que tu dius. Quan comences a mirar o sigui, tot el que és... No? Uh, sí. El tema de transformació comunitària. A la que comences a mirar una comunitat amb, amb lupa, no? li pots el zoom i comences a dir, vale, com ho fem? Perquè som conscients que les comunitats els estan moltes vegades en resistència, els costa molt canviar. diferents posicions a dintre de la mateixa comunitat estan en resistència, eh? per trauma, per dolor, per, perquè bueno, perquè tenim una història llarga que va molt enrere i que una part ha fet mal a l'altra. Llavors, eh, per generar aquest diàleg, la gent ha de deixar anar una mica no? i estar realment disposades a, a, a tornar a reconciliar, no?, que és, és un mica aquest procés de reconciliació. Quan I, comences... Perdona, parles de lluita de classes, ara, o... o... I, no, només. Sense dir-ho, o no, moltes més coses? No, només de lluita de classes, de, de patriarcat, de racisme, no. de, de, de... Sí, de guerra civil. O sigui, estem parlant de de, de... de mil violències, de, de mil falta respecte a la, a la diversitat que, que hem dut de terme en, en la nostra societat en, no, en les últimes dècades I, llavors quan, quan no confrontem i, di, i diem aquestes coses que moltes vegades són tabús, no? Uh, que no s'acaben d'expressar, uh, si no comencem a confrontar aquestes coses des d'un lloc segur on podem dir les coses pel seu nom i, com deia la Carla, assumir que, que, que, som, que tenim el patriarcat a dintre, que tenim el racisme a dintre, per tant, que l'hem de, de treure, l'hem d'expressar per, per evolucionar-ho i anar, anar cap, a, cap a llocs millors, més, més complexos i més, més interessants per tothom. No? Llavors, si des d'aquí comences a mirar la comunitat, comences a veure que els actors són infinits. són infinits perquè si has de tenir en compte totes les diversitats no arribes mai a, a allò llavors deixes d'intentar-ho per tant el que has de fer és focalitzar-te en els no en les diferències que és el que ens separa i el que ens defineix el que ens classifica, sinó en, en els punts d'unió i llavors, quan poses els punts d'unió, no fa falta classificar res, sinó posar a qui li interessa treballar el tema de la cohesió social, a qui li interessa treballar el tema de la mobilitat o els temes territorials aquí. I, per tant, la gent, amb, amb, amb la seva pròpia voluntat, per afinitat, que puguin treballar en hubs concrets i, i des d'aquí es coordinin accions i, i estratègies. Però deixa'm posar un exemple. No sé, un, un veí uh, d'aquí de la plaça del Carme, al costat de Núria Social, anònim, que no sabem ni, ni de què treballa, ni quina família té, un veí anònim. Uh, aquest podria ser un actor i, per una altra banda, podríem tenir el som mobilitat la, la cooperativa som mobilitat que tenen doncs, cotxes que els comparteixen, cotxes elèctrics, i que és una altra visió i que ha requerit d'una educació prèvia. No? Per tant, és que diguéssim que l'estaves plantejant un debat de valors, no? de, de com es construeix una societat i, que clar, serien aprofundir una mica i no sé si, si ens perdem amb, amb aquesta descripció de, de la qual has defugit d'alguna manera no? Per, per no haver de dir doncs, eh, eh, no sé, els col·lectius de magravins els col·lectius subsaharians o els col·lectius d'emigrants migrants eh, són un, un grup d'actors els lobbies de, de, de la Carla Porc i de tot això uns altres sí, que passa és, que quan... és, és més genèric la al mapa, diguéssim. A, a, la a la que comences a entrar... Eh, Vos dius... Alguna... Ah, pa, perdona. La... Bueno, ja només anava fer una puntualització. Per exemple, eh, com deies, el, els col·lectius d'immigrants o d'amagravins, o sigui, en, en molts procès participatius s'acaben incluent eh, persones racialitzades. O sigui, tu agafes una persona que representa eh, pues, el sector privat, a eh, una persona que representa el no sé què, una, el... el, el diferents les, les organitzacions de base una persona d'administració pública i després unes persones racialitzades perquè formen part d'un col·lectiu de magravins o, o, o de persones gambianes Clar, no, aquesta, la, la persona gambiana ha, ha de venir perquè és mitja. No. o perquè és, no Però comerç, pot formar part de la campanya de la comerç ah, no. amb la seva empresa. Exacte. Pot ser que llavors... negre no, pot, no, no només ha de treballar doncs, desquartitzant els porcs de l'alt mig, no? pot ser també un emprenedor o el que vulgui. Exacte. Llavors, a la que entrem a classificar, entrem en, en, en falta de, de tot, de, de justícia social, de... de, de... De, de, de respecte a la diversitat, etc. O sigui, estic al eh, que hi han ha poders hi han privilegis que sbrat s'han d'assenyalar el mal dit, mal dit perquè, a més, perquè tenen molt a dir, perquè hem d'estar sentades a la taula i perquè a més a més perquè s'ha de par tot. s'ha de parlar, de tot. De parlar de tot de com es presen les decisions i aquestes decisions s'han d'obrir perquè sí. Perquè, si no, les conseqüències són per tota la comarca. O si sigui, el fet que hi hagi unes persones que prenguin les decisions o un grup de persones que prenguin les decisions de la comarca d'una manera més opaca fa que els nostres joves marxin de la comarca. I això té conseqüències directes. Llavors, si no comencem a fer-nos nostre el desenvolupament de la comarca, doncs eh, pues aquests, aquests comportaments no canviaran. D'acord. Ara, ara, Carla, només deixa'm recordar que estem parlant del pla estratègic de la Garrotxa 2020-2030 en el qual Resilient Zers ha participat doncs, de, del seu disseny, del seu diagnòstic i de les seves dinàmiques d'implementació per poder, doncs, a través del Fem Garrotxa, eh, canalitzar tota la, la participació de la societat civil. No? I la Carla volia afegir alguna cosa més del que ens deia l'Òscar. Sí, com recordar no? que està clar que a nivell social tenim uns rangs o uns privilegis no? per si, de quin color és el nostre pell eh, on hem nascut no? el tema de l'edat, el tema de quina professió tenim, quins estudis universitaris tenim i una sèrie d'altres rangs i privilegis no? que moltes vegades potser ni hem escollit nosaltres tenir-los, sinó que, que ens els han posat a la vida. No? Mm. El problema és quan aquests no els reconeixem i no som conscients de l'impacte que pot tenir això a la societat, quan no tenim consciència dels poders o dels rangs, dels privilegis que tenim a nivells social, no? I per altra banda també com que hi ha altres tipus de rangs socials que també cal mencionar, no? Com és el rang social, el rang espiritual, el rang psicològic, no? Que és com totes aquestes habilitats i tornant a la resiliència, per exemple, no? totes aquestes habilitats que com a persones també tenim i tots aquests poders que van més enllà d'aquests rangs socials, no? que seria això que dèiem, la classe, l'edat, si ets blanc, si ets negre, si ets groc o si ets verd, no? sinó que hi ha com tot algo més, que són persones d'intre i tenim molts de poders més enllà. Mirar-nos la comunitat des d'aquí i no des de llocs segmentats, únicament ens permet tenir una visió molt més àmplia. No? Parlar també de rols com els líders, com els catalitzadors, com les polinizadores, les amplificadores, no nous rols nous que tenim les persones a nivell de comunitat que també és important que comencem a veure i el que és interessant del que diu la Carla és que això trascendeix el fet de, de, de si ets d'un sector o d'un altre o sigui, perquè tu pots tenir un rol tu pots ser de, de, del sector privat i tenir un, un rol d'un líder transformador i, en, i pot ser d'un... O pot ser en el sector privat i tenir un rol molt més conservador on mires pel teu benefici. Però el fet de ser del sector privat no defineix quin tipus de persona ets. Igual que ser del sector públic, pot ser que siguis una persona que permet processos de canvi o pot ser una, que siguis una persona que et costa molt més i que estàs tot el rato resistint per, pel motiu que sigui, eh, sense judici, però són, són rols que es reparteixen. I aquest rol té molt més a veure en, en, en un procés de canvi que el fet de que estiguis a, a, en un lloc en un lloc en un sector o en un altre. Llavors, el, el miratge és que pot participar tothom, així de senzill? Sí. Sí, sí. D'acord. Doncs, en molt breu moment, em sembla que hi, havia cinc, hi, ha, hi ha cinc taules. Les cinc taules serien el planeta, el planeta, planeta Terra, les persones, la prosperitat, i pau, i partenariat. És una manera de resumir-ho perquè, d'alguna manera, se s'ha d'acotar, no?, um, Clar, això ha coincidit amb la pandèmia una miqueta, no? llavor suposo que s'hauran limitat les formes de participació. Però, abans d'entrar en, en aquestes taules participatives, perquè la societat pugui dir, dir la seva, deixeu-me abans preguntar-vos sobre un altre projecte, en aquest cas, de, una feina que veu fer de facilitació i formació, i que, que es tracta del Consell del Poble d'Argelaguer ja sabeu cargela aquesta aquí a, a la Garrotxa, oi? Llavors em permeteu que, que ho posi com a exemple o voleu posar com a, us sembla bé posar -ho com a exemple per veure també un procés participatiu, no? Un, un Consell del Poble ja sona quasi quasi a municipalisme autogestinari, no? Sí, lo que, sí. sí nosaltres... A veure... Um, és... O sigui, per... si realment volem generar... O sigui, l'objectiu una mica és... Uh, tenim... Una crisi sistèmica, no? O sigui, Resilienzer apareix eh, per treballar eh, la crisi sistèmica des de lo rural. És, aquest una mica és el nostre propòsit. Llavors, des de, treba, llavors has d'intentar, eh, si vols, realment, treballar amb la, la, amb la, cohesió, amb la cohesió comunitària és el que dèiem abans, o sigui, les diferents polaritats s'han de reconciliar llavors, és agafar lo millor de cada lloc, entendre que no hi ha una cosa que sigui totalment positiva o totalment negativa, sinó que hi ha un aportacions, que totes les veus d'una comunitat són superimportants no? I, i, i inclús això, per exemple, en el fem carrotxa que, que comentaves, no? aquest eh, planeta, persones, prosperitat, pau i partenariat, són les cinc pés de Nacions Unides, igual que les setze taules que s'estan tirant endavant eh, són, una, són una projecció dels, dels objectius de desenvolupament sostenible definits per Nacions Unides llavors, eh, estar dintre d'un paraigües eh, de Nacions Unides per l'agenda 2030, per fer front aquesta crisi sistèmica. Llavors, tot el procés s'emmarca aquí, que després no és després el que s'està buscant és, és, és quines són les realitats de la Garrotxa no? i no, no és, no és una, una estructura com les que s'han fet sempre de dalt cap a baix, sinó que aquest intenta ser un, una trobada entre el que ve de baix amb l'o que ve de dalt i intentar, i intentar també reconciliar-ho per, per, perquè és necessari lo, l'o que ve de dalt, si ho entenem com un procés de coordinació internacional és interessant si ho veiem com una imposació, no, no ho és però si és un, un procés de coordinació internacional és interessant perquè és necessari el tema de regellaguer és un altre tema. Um, sí, sí, el tema de l'autogestió és molt important. És un, és, un, és un concepte que en molts moments s'ha lligat a, a, a, a una mirada ideològica concreta, però a de la resiliència, és un, és un concepte bàsic. O sigui, és un concepte objectiu, acadèmic, bàsic, que tu necessites per tirar endavant qualsevol procés de resiliència comunitària. Ha de ser autogestionat o no és resilient. Um, per tant, en, en uh, Argelaguer s'ha tirat endavant uh, aquest, aquest, aquest Consell de Poble que, que està funcionant superbé, que la gent està molt empoderada i que cada vegada està, pues, tinguin més capacitat de presa de decisions dintre del municipi i que, i que les coses que surten són superinteressants. Dir, en, un, en un moment determinat, no? um, s'estava comentant això, el fet de... El fet de que, que interessant que seria que l'Ajuntament la, es convertís en un òrgan gestor del municipi, però que les, totes les decisions del municipi es prenguessin des del Consell de Poble. No s'ha arribat aquí, tampoc un cap altre Consell de Poble que hagi arribat en aquest nivell, eh? Però que interessant, o sigui, interessant plantejar-nos que la democràcia no és un estat, sinó que és un procés i que perquè sigui un procés l'hem de seguir evolucionant. I per què no un, la pròxima evolució de la democràcia pot ser que, que sigui deliberativa, plural i directa, sobretot en els municipis rurals petits, en tot moment, i que l'Ajuntament sigui un òrgan gestor, tant de les polítiques públiques com de l'economia, ajudant que tot el municipi prengui les decisions d'una manera totalment plural diversa. Mm. Hem intentat explicar els processos de participació, qui pot participar-hi, que ja hem dit que hauria de ser obert a tothom, i després també vindria el debat de quins valors estem parlant, de quins models econòmics, polítics, que més o menys ara ja ho comentàvem, però quedaria, quedaria encara per definint el, el què. No? Però en aquest sentit, hi ha algunes idees que, que es puguin destacar ja de, que s'hagin aportat des de la societat civil en aquest fem garrotxa? Una de les, de les aportacions que potser neix no, a moltes de les taules és aquest, és aquesta necessitat de coordinació entre sectors. No? Una de les coses que ens hem adonat fent aquestes taules participatives era que moltes vegades entre els sectors deia nostres necessitem espais de coordinació entre nosaltres mateixes, però també entre altres sectors, no? que sovint tendim no? a treballar molt mirant el nostre dia a dia, però a vegades no, no ens adonem de quines aliances podem tenir al voltant. No? I sí que crear aquests espais de coordinació o d'aprofitar els espais que ja hi ha, proposar-hi com més atenció perquè aquesta informació, circulació de la informació passi d'un lloc a l'altre i hi hagi com més poli·nització creuada entre els diversos sectors, era un punt que s'anava repetint a moltes de les taules. No, però... Això seria... Perdonau -me, si m'equivoco, eh, però intento traduir-ho pels oients. Això seria metodologia d'alguna manera, seria la, la, la forma participativa, però el, alguna, no sé si ja, plan no sé si teniu ja transcrit tot aquestes propostes, però no sé si hi ha algú que digui, "Nem a, a tancar el túnel de Bracons", no? <ríe> "Nem a tapir el túnel de Bracons per fer una broma", no? Així com fa 10 anys que es va construir, evidentment la gent no va participar d'aquesta decisió, va ser una decisió del consistori municipal que afectaria les preses i podríem trobar l'exemple actual de, de, la, de la variant, no? que també està donant molt que parlar. S'està transcrivint, eh? però ja que treus aquest tema no? una de, la, de les coses que està passant és que sí que diversos actors estan parlant per primera vegada sobre aquest tema mirant-lo no només com a variant no mirant-lo com un repte molt més global a nivell de comarca. No? I acaba de passar una cosa superrevolucionaria i transformador com és que no és un vial, sabem les valls i altres actors no involucrats en el tema ecològic estan dialogant i estan fent una taula. No? Això és film Garrotxa, sí i no. Això ha passat dintre el film Garrotxa, està passant fora el film Garrotxa, no ha nascut el film Garrotxa, però està passant el film Garrotxa és part d'això, és part d'aquest procés comarcal no? llavors la importància d'aquest diàleg i de, de deixar-nos, és una mica el que deia abans així sí, és metodològic però també és com una forma en què com estem funcionant no? com mirar-nos més quin són els agents que tenim i pensar que els reptes són molt més grans que un fet concret potser ens pot ajudar a respondre de forma més resilient aquests reptes del 2030 que estem dient Sí, el Tessi, sí, sí, el o sigui, a ens, jo crec que creiem que hi ha alguns actors del territori que igual poden tenir una, una visió, una veu molt i molt diferent a la nostra i que a vegades no és, no és, no és tan diferent. El que passa és que hem de parlar de, de, de la base. O sigui que no, jo, no és, no hem, jo crec que no hem de parlar de si variant o no variant hem de parlar de quin model de, de, model de desenvolupament volem pel territori i d això ja, ja donarà com a resposta si es necessita o no es necessita una variant i quin tipus de variant o no es necessita no? però l'important és quin és el model de desenvolupament que volem per nosaltres, per, per les generacions futures per, però, i quan parlem de desenvolupament no parlem de desenvolupament econòmic estem parlant perquè el desenvolupament econòmic té un impacte directe en la biodiversitat per tant això fa, afecta el parc natural això fa que el consorci a l'Alta Garrotxa, I, i a més a més el desenvolupament econòmic també té un, un impacte directe en la precarietat qual, o, o en l'abundància econòmica, per tant en la justícia social, en el, en el sindicat o sigui, no hi ha cap decisió que, que, que no tingui una directa, que no sigui sistèmica i que tingui una relació amb tots els altres sectors, per tant el diàleg ha de ser plural sí, Sens dubte, um, recordo que l'Oscar Gussiner és ambientòleg i, i màster en sostenibilitat no sé si ho havia dit abans i ho recordo perquè també comentarem aquesta qüestió doncs, de, de l'ecologisme i d'aquesta visió àmplia d'entendre de, que som, som part d'aquest planeta Terra. No? I com, com vam poder escoltar fa, fa un, uns mesos, aquí al programa, l'Eco de la Vall, vam fer una, una redifusió d'una xerrada que es va fer aquí mateix, a, a pocs metres d'on ens trobem nosaltres ara, a, a la sala d'actes o al teatre de, del Núria Social, es va fer la xerrada que es titulava... Am un interrogant, és viva la terra? Un diàleg en el que van participar diferents persones i que estava moderat per en Josep Maria Mayaraki. Per tant, doncs, amb, si recordem aquesta xerrada o si la repasquem, doncs, veurem la importància que té aquesta consideració, no? d'entendre de, de, la, la terra com un organisme viu i per tant, nosaltres també com, que en formem part i amb tot el que implica. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Deixem que que que torni a la pregunta que feia abans. Um, perquè clar, això defineix una mica com serà el territori no? a partir de les propostes però és clar, veiem que el, hi han estructures de poder o hi han sectors de la societat, per dir-ho així que, que tenen els seus propis mitjans de comunicació o que controlen certa difusió uh, dels missatges i per tant la societat rep a través de la televisió, de la ràdio de, de distints mitjans, fins i tot al cinema podríem dir, o xerrades com la que dèiem si, si vens al Núria Social i escoltes aquesta xerrada doncs, eh, tenan n'aniràs amb unes idees i amb unes reflexions que poden ser molt diferents a les que es puguin fer amb, eh, no sé, amb, amb altres àmbits no? llavors eh, tenint en compte això que segur que ho considereu i deixant-ho de la banda per un altre debat només ho, ho, ho comento que, que ho tinguem en compte quines idees surten des de baix o, o des d'aquests des d'aquests espais de participació que, que heu creat, juntament amb el Consell Comarcal i, i els 20 municipis de la Garrotxa. Es pot destacar una idea o, o tampoc és important destacar cap idea ni cap proposta. Ara mateix, en, en, el, procés, en el punt on ens trobem del procés del fem Garrotxa. Jo, jo diria que aquí hi ha un, o sigui, un, un ple de temes. Un és que Sí, com nosaltres en veiem les comunitats, és molt important... Sí, clar que hi ha poder, sempre, sempre hi ha eh, poder i privilegi a totes les comunitats, i a, i a totes les organitzacions i a totes les famílies. No? O sigui, això és una dinàmica social de tot, de tot, totalment sistèmica de tot el món. Um, però, però com dèiem abans, o sigui, al igual més que enfocar-nos en qui té el poder, ens hem d'enfocar en què és important és molt important, però ens hem d'enfocar en, en equilibrar aquest poder no, no, en, no per disminuir el que ja el té no? això seria com agafar un cos un, un cos humà i dir si tens mal el, el braç esquerre doncs el que farem serà fer-te mal al braç dret i així que això no, no funciona Llavors si tenim un, una societat on hi ha una part que té poder el que hem de focalitzar-nos és que el resto també el tingui i aquí descentralitzem el poder de veritat perquè si no el que fem és confrontar-nos a una relació que genera trauma Um, llavors en el moment en què tenim més un poder més descentralitzat i més equitatiu, comencem a tenir una, una societat més sana i més abundant um, i, en, i, i si hagués de treure una idea, una idea del Fem Garrotxa que és la, la més transversal de tot el procés precisament diria que és la, la demanda d'una governança plural o sigui, el que, el que ha anat sortint en molts casos ha sigut uh, volem participar, volem ser més actors que, per, que puguem participar en la presa de decisions. No volem que sigui alguna cosa i volem que les institucions siguin més obertes i que es pugui participar des de la societat civil i des de l'empresa privada. Tot, tot hi havia, en cada taula, aquest tema ha sortit en cada una de les taules. Sí, també anava a dir que un no el garrot, també han participat joves i infants. No? de diverses formes, ja sigui a través de, de tallers que s'han fet instituts o en espais d'educació no formal, com també infants a les escoles i, i en altres llocs. No? I, I crec que, i no sé per què m'ha vingut, no? quan em parlaves de la xerrada d'en Mallerac, de Mallarac, Josep Maria Mallerac, no? com tot aquest valor no? que a vegades també... Ja ha els infants i els joves i la importància que té la seva deu també en la resolució dels assumptes municipals, no? com moltes vegades queden als marges, però que també tenen missatges molt, molt importants a recordar-nos. No? I el, els joves han estat liderant durant els últims anys no? també aquest despertar no? de la consciència ambiental, no? que hi va haver com una onada amb molt de poder, no? amb molta força, que segurament va fer obrir els ulls i el cor a més d'algunes persones, no? però els infants també hi són. No? Llavors, eh, a mi el fer un garrotge també em relaciona molt amb això. Ara estem decidint l'estratègia de futur d'aquí de anys i serà per a les persones que ara en 20, 30, 40, 50, 60, 70, però també per a les persones que ara en tenen 10, 15 i que també dient, estan dient com vol que sigui això. I veure que això és un procés evolutiu, no? com el mateix ecosistema i com és important fer això arrelades en el lloc on estem habitant, No amb consciència de com estem custodiant aquest territori on estem vivint. Eh, Disculpeu-me si sóc una mica crític o, o faig preguntes que, que podria arribar a semblar que, que poso en dubte però estic en, més que a favor d'aquestes dinàmiques i segur que m'apuntaré algun dels cursos que feu algunes de les formacions per, per aprendre eh, tant com pugui no? però em, em, em, em, em intentava buscar un, un exemple local i, i m'ha vingut el de la plaça Catalunya no? aquelles assemblees que va ser com un procés molt maco però eh, ja et dic, eh? per fer-vos una mica d'advocat del diable, eh? però eh, que no m'agrada l'expressió, però no, no, sé, no sé com dir-ho perquè s'entengui. Aquell procés va acabar amb l'inici d'un altre procés, que és el procés eh, per la independència, de, del qual no us vull preguntar ni, ni, ni és el moment, però va ser pràcticament l'inici d'aquest moviment i el sorgiment del Partit Popular en majoria absoluta al, al Congrés. No? Llavors, per, per no reiterar a, a aquestes aquests processos en paral·lel, eh, no sé si m'he explicat, també em passa a Catalunya un moment superparticipatiu i després un poder de la societat, que és el Congrés, on està dominat pel Partit Popular, que són els neoliberals, els més corruptes, i ja han vist doncs, eh, que, que han fet. Un... No? Mm. Jo crec que el, fent una valoració, si permeteu, que, que el fem garrot, em dona la sensació que, que té molts components i no és només això que dèiem, propostes, llista, i vinga, intentarem fer el que puguem, que implica moltes més coses positives, com aquesta consciència de, de la societat i, i, i aquest empoderament que, que implica doncs, facilitar doncs, aquests processos i aquestes dinàmiques. No? Però en, el, en algun moment suposo que s'haurà de transformar aquest poder i, el, i els ajuntaments... Doncs, es transformaran i esdevindran una altra cosa, no? En aquest cas, què creieu que es podria transformar de la gestió de pública? El fem FemGarrotxa és dels ajuntaments, no? és de les institucions, és de les empreses. No? fem garrotxa s'està creant amb, amb tota la diversitat de gens de la comunitat. I, I és en aquest sentit, o sigui, és com estem decidint com és aquesta nova gestió. No? I com deia a l'escola, està sortint molt temes d'una governança més participativa, més oberta, però ja està sortint a les taules. No sé com dir-ho. El fem garrotges és, és de, de totes les persones que en formen part. No? Mm. I ho estan liderant també ajuntaments i consells comarcals. Um, o sigui, és el... difícil eh, aquesta pregunta? O uh, sigui, sí, en, en relació amb el amb els processos de canvi, per exemple. Uh, un procés de canvi, bueno, aquí vaig especular una mica, però en, en un procés de canvi com, a, com el 15M, no? uh, en el moment en què t'ho concentres, és o sigui, un procés participatiu, és molt poc eficient. I, i a més, no, és impossible de sostenir-lo, uh, sigui com sigui. O sigui és, és, és una manera d'introduir un tema, però no, tu no pots mantenir-lo. Perquè, és, perquè necessita massa energia. Tu, per mantenir totes les persones que ens veiem a la plaça de Catalunya, és que és impossible. O sigui, com ho fas? Has, has de generar un canvi tan radical de, de manera pràcticament immediata que això és impossible. Llavors, el, el, la manera de generar canvis, o sigui, un procés participatiu, com pot ser el fer amb Garrotxa o molts altres, són, són, són altament ineficients en, en algun sentit, però són molt necessaris per començar canvis. O sí, tu necessites un procés participatiu per generar un canvi, no? Però després, el que no pots fer és anar-lo fent de manera rítmica, o sigui, periòdica, a anar generant procés participatius en el mateix sentit. Aquests processos s'han d'integrar dintre la societat. El 15M es va integrar, hi va haver un procés d'integració a de la nostra societat. No, tu tens un procés de canvi el 15M o qualsevol altre, però aquest procés de canvi és un... És, un, és, un, és una transformació cultural, no? és un, un propòsit, un propòsit comú. No? La gent està, en aquest cas, indignada, eh, o la gent té ganes de que la Garrotxa sigui un lloc millor on viure. No? O sigui, hi ha un, un motiu, un motiu comunitari, una sensació conjunta que compartim. No? Vale, aquesta, fem un procés, eh, un procés participatiu i ens adonem de que compartim eh, aquesta sensació. Això és alguna cosa Tothom sap que la Garrotxa ha de canviar. El tema és definir cap agon i que sigui l'únic plural i l'oficientment divers com perquè sigui inclusiu. No? No, el consells a nivell comarcal és impossible i no és desitjable perquè quan tens una societat totalment centrada en un sol consens d'això se'n diu feixisme. Llavors el que necessitem és una visió plural de cap on volem anar, però prou, prou, prou complementària. No? Mm. Um, llavors, si estem aquí, si, si entenem això, en el moment en què hi ha aquesta idea, aquestes idees són molt difícils d'aterrar, d'arralar en un en un territori com pot ser la Garrotxa o, o a nivell nacional o el que sigui per tant això el que necessites és donar-hi l'estructura, descentralitzar-ho clar, no pots crear una estructura alternativa al fem Garrotxa, no parava de sortir si us plau, no creem més estructures sí, perquè és altament ineficient altre cop crear noves estructures utilitzem-les que ja existeixen Llavors perquè és que si no Llavors necessitem que aquestes noves idees entren a dintre les estructures ja existents les actualitzin mantinguent tot el que tenen i millorant les coses millorables. I un cop tinguem això, comencem a treballar des d'un altre lloc. Llavors el que fem és integrar el procés, aquestes idees les integrem a dins del de, de, de que és l'estructura comarcal o l'estructura territorial. No? I aquí es comença a generar una nova dinàmica social, un nou comportament social que ens permet moure'ns cap a aquest altre lloc. I si a més a més... Som capaços, doncs, en tot aquest procés, generar una, una forma de governança molt més plural i, i diversa i un, i un govern més obert. Cada vegada que intentem generar un nou canvi, ens serà més fàcil que, que el que ens està sent avui en dia perquè no hi estem tan acostumades. Llavors, de mica en mica, farem que no només eh, visquem en un territori que estigui en millors condicions, sinó que siguem més resilients i més adaptables a nous canvis futurs. Mm, diré el que m'ha suggerit no? Sí. I és que l'educació és una part molt important, perquè tot això que acabes de dir implica educació, ja sigui a l'escola, ja sigui al barri, ja sigui a la universitat, a, a molts llocs, no? Implica un, un, uns valors i, i una, una manera de pensar, interioritzar aquests canvis que hem de fer perquè l'emergència ecològica doncs, els imposarà a banda dels pendents doncs, per democratitzar més la societat, no? Llavors, eh, eh, Carla, deixa'm que et preguntin per aquest altre àmbit de Resil·lència que és el de la formació. Eh, vosaltres feu formació a diferents entitats, com he comentat abans, eh, i també facilitació. Que també estaria bé recordar que és la facilitació sense ficar-nos molt en la qüestió de mediació i el que implica, perquè seria un, un altre debat. No? I després, per no oblidar això, eh, algun exemple més de formació que hagueu fet i que pugui ser interessant i, i també una mica... Descriptiu del que feu a la vostra cooperativa, a Resil·lents Arts. Sí, la facilitació, no, com ho diu la paraula, és com facilitar no, en certa manera que els processos comunitaris o grupals passin. No? Llavors nosaltres el que fem és posar molta atenció i escoltar molt profundament el que les persones de dintre el grup volen dir o, o no i posar un, una estructura o un marc a les sessions per fer més fàcil que això pugui passar. No? Llavors això en diem facilitar, que no vol dir res més que és com agilitzar processos que passarien per si sols, però intentar portar-los en un espai més segur on si s'hagi de conflictuar es pugui conflictuar i, i no prenguem mar. No? I és una mica des d'aquí d'on ho fem. I podria ser des d'un de, ajuntament per una banda i els veïns per una altra, faciliteu la connexió, la participació, sí. l'aproximació d'aquests dos espais que haurien de ser doncs, eh, més propers o no, per posar un exemple, si vols posar un altre exemple i després en, a nivell de, de formació, eh, i m'agradaria que de la grimpada alguna cosa doncs, que, que, puguis, que pugui servir-nos eh, aquesta incubadora de projectes de l'economia social i solidària no? eh, amb la qual vosaltres doncs, heu participat que també segur que podem trobar alguna interessant Sí, hi ha una persona a la cooperativa que és molt més experta no? que jo amb la, amb la grimpada la Laura Comas i és una mica qui, qui l'està catalitzant no? molt, molt vinculada amb la Xes Garrotxa no, en aquest sentit que em és la facilitació com, com l'entendríem aquí, ostres doncs s'està obrint un espai on totes aquestes iniciatives puguin tirar endavant no? els seus projectes arrelats no? una economia més comunitària d'una forma més fàcil estem facilitant les eines que necessiten no? i els espais de diàleg i de debat entre elles perquè també emergeixi aquesta xarxa no? i aquests són una mica com el facilitar en aquest sentit que es vagi com desenvolupant aquest hub o aquest ecosistema més cooperatiu i vinculat a l'economia social i solidària aquí a la comarca. No? Algun exemple de la grimpada el voleu posar el concret? que No sé, que ens pugui servir per anar en la xerrada... Que que ens demanen també aquí a l'espai del Núria Social doncs que hem de fer unes proves de so i hi haurem d'evacuar la sala abans de que comencin a sonar els altaveus del teatre. Uh, Òscar, uh, o si vols, uh, qualsevol altre exemple de formació. Eh? Que jo sé que, com deia, que feu unes formacions molt xules i també us defineix bastant com a cooperativa a les diferents formacions que feu. Sí, el, el... O sigui, dintre la cooperativa tenim diferents àmbits de treball, no? La... la, la... Carles i jo treballem molt en residència comunitària jo també treballo una mica amb la Laura Comas que és qui lidera tot el tema d'economia social i solidària i en economia social i solidària és on es fan més, més acompanyaments formatius no? com, com l'Agroimpada o, o el Civic Hub o aquest tipus d'incubadores o acceleradores de processos de projectes cooperatius i clar, la, la, la idea de, de l'Agroimpada és pues, és pues això. Són formacions molt adaptades al, al projecte de, de cada persona, de cada grup, on se donen eines perquè aquests projectes pues, es consolidin i passin a formar part una mica d'aquest ecosistema cooperatiu. No? O sigui, entenguent que, clar, la lògica d'un ecosistema cooperatiu no té res a veure amb la lògica d'un ecosistema més, més competitiu. Si no? o sigui, per un, per un ecosistema cooper, cooperatiu, quantes més, quantes més cooperatius, quantes més projectes hi hagin a dintre, més capacitat d'interrelació tens, més capacitat de col·laboració, més capacitat d'unió per crear projectes més grans no? llavors el, el, és més riquesa, és més diversitat de projectes i això és molt i molt bo llavors, no, um, llavors és una cosa que és necessari molt interessant, llavors per això això es fa cada any de manera periòdica, eh, es dona la possibilitat de, de que qui vulgui eh, pugui participar per consolidar el projecte per solucionar problemes que tenen en aquell moment en el seu projecte, que ja està consolidat però que necessiten algun tipus d'actualització, per desenvolupar una idea que encara no està clara, per lo que sigui en relació amb això, en crear projectes d'impacte positiu. Molt bé. Com deia, doncs, haurem d'acabar la xerrada, però si em doneu el temps per una altra ocasió, us convido a que la tercera temporada, a partir del setembre, doncs, puguem seguir parlant algun dia que us vagi bé i fins i tot, doncs, potser... En i amb les conclusions o primers conclusions d'aquest procés participatiu del fem garrotxa, doncs, doncs, també doncs, podem afegir més, més idees i, i més temes. Sí. I tant que sí. Gràcies, gràcies. És que tinc una sensació de que, bueno, et traiem una mica així de, de cop, però, però en fi, només per, per concloure, us demano una frase que quasi, quasi és un desig, eh, precisament doncs, contemplant aquest pla estratègic del 2020-2030, digueu-me una cosa eh, que us agradaria veure, alguna cosa amb la qual somieu, o, o encara que no sigui un desig, us agradaria que fos realitat d'aquí 5 o 10 anys, que ara no, no pugui ser possible aquí la Garrotxa. Uai, tens Ho tens molt clar. Um, diferents reunions autogestionades d'actors superdiversos i superplorals de, um, en totes les diversitats possibles parlant per crear estratègies amb objectius comuns. I que sigui vinculant el que es decideixi que no faci falta vincular-ho a res. Que, que la gent sigui capaç... O sigui, que no et depengui d'un pressupost uh, públic, sinó que hi hagi uh, que cadascú porti el seu propi pressupost. Els públics portin el seu, els privats el seu, els comunitaris el seu... Que tothom porti el que pugui portar, sigui econòmic o siguin recursos humans. Però al final que siguem una comarca que avancem conjuntament i de manera plural cap a objectius comuns, cadascun que porti el que pugui. Sí a mi em venia com que cadascú es de la part que li toca i que prengui consciència d'aquest rol o d'aquesta posició que té la societat i que des d'aquí emergeix aquest diàleg. Què exigent, eh? Que tothom es i del que li toca. <ríe> bueno, no hi ha un altre, no? Si volem avancem de començar per aquí. S'ha de ser. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Clara Güell, Òscar Gusinyer, per la participació, i doncs que passeu un molt bon estiu i fins aviat. Gràcies a tu. Gràcies a tu igualment.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 de la va arrobes email.com, gmail.com.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 l'eco de la vall.org l'eco de la vall.org i també per internet a ràdiolesplanes.com